Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uvijek da se nam je sve sve sve sve sve sve sve sve sve sve sve sve. da vas postanavim ispred Uruženja svet po se naravaju u staciji zbjednaka modus koji su odlije večerašnji imunizator predavanja. Najinjom ovu je ciklus predavanja koji će sadržati večeras i sutra, ovdje u Vijekra celu, malo neuskanjeni termini, malo to malo da promijenita, da se malo tešće Tema sudnji dan. Tema koja je jako aktualna, koja će biti aktualna do sudnjih predavanje vrst i naziv, odnosno spod, sudnji dan, dan polaganja računa dan proživljenja. Sutrašna djena, tema je sudnji dan, da, da, dok je Ova dva dana zručimo se sa našim uvaženim artizmom, državnom, tendijom Bože. Ja ne bih dalje ludio, da moću vas samo izlučiti mobilne paraze kako nebo mjetali preda vaša ukoliko bude mame, djece budu plakali da bude, da bolime doti sam da izveduš preda nebo remete do ovde situaciju koliko zasada doti ne, aslami hvala bismillah ar rahman ar rahim alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wasallam wasallama tasliman kithira zahvala pripada Allahu jalla šanuhu ويهدون سلام الله وكسنين محمد صلى الله عليه وسلم قال اوزيشاني الله <سؤال> تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا تق الله حق تقاته ولا تموتنا إلا وأنتو مسلمون ويكو يرون بويتس الله جل شانه استنسكو بغبويازنشتو ونمويتس أمرت وسلم كو правي مسلمان الله تبارك وتعالى مليم دانا سوچني أدنه كيو يسا بويت استنسكو od onih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani i da ga sretnemo, subhanahu wa ta'ala, a da on sa nama bude zadovoljen. Draga braći i sestre, kao što ste čuli i upoznati, tema našeg večerašnjeg druženja i govora jeste sudnji dan. Kao što vam je poznato, da uzvišeni Allah, tabarakh wa ta'ala, na dosta, dosta mjesta u Kur'anu govori i opisuje ovaj veliki dan I također Allahu poslanih Mohamed sallallahu alaihi wa sallam u svom sunnetu. I također vam je poznato da je ne jedan, nego više islamski učenjaka da su pisali zasebna dijela u kojima su govorili o sudnjem danu i o svim dijelovima, da tako kažem, sudnjeg dana. Pa tako govor, na samom početku bi vam rekao i upoznao vas da govor o sudnjem danu podrazumijeva govor prije svega o životu u kaboru. Zatim o puhanju u rog i proživljenju. Zatim o srahotama sudnjeg dana. Zatim o šefa'atu ili zagovorništvu, odnosno velikom zagovorništvu, gdje će poslanih sallallahu alaihi wa sallam tražiti od svog gospodara da se počinje sa suđenjem među Allahom i robovima. Zatim govor o polaganju računa i o mizanu, to jeste vagi i zatim o haudu, o poslanikovom sallallahu alihi wasallam izvoru i o siratu, odnosno o sirat čupri. Ovo su, da kažem, ukratko stvari o kojima se govori kada se govori, da kažemo sudnjem danu. Odmah na početku da vam kažem da ni dva predavanja nisu dovoljna da govorimo detaljno ovome, o opisu sudnjeg dana, nego je zato im zato potrebno puno više predavanja, međutim pokušat da budem kraći što mogu. Također na početku kazuo, da se važnost ove teme e, ogleda u nekoliko stvari. Pre svega zato što je ovo tema koja je vezana za jedan od imanskih šartova, a to je vjerovanje u sudnji dan. I zato znamo da e, znamo šest imanskih šartova i da je jedan od njih vjerovanje u sudnji dan. Zatim, vjerovanje u sudnji dan je također nešto što je vezano za gaib. Znači, nešto što čovjek ne vidi, ne vidi svojim očima. I znamo da Allah na naviše mjesta u svojoj knjizi spominje vjerovanje u gajib. Ovdje želim da naglasim da postoji kod običnog svijeta, da tako kažemo, izreke ili uzrećice koje su, da kažemo, suprotnosti sa ovim imanskim šartom. Kao što, na primjer, jedan broj ljudi kod nas kaže, kaže, ko se o vratio? Kada mu spomeneš nešto što je vezano za džernat ili džahnem, kaže, ko se o vratio? Ove riječi su, na uzubillah i da nas Allah, tabarik i ta'la, ta od toga, a sad ću ova riječi kufra, riječi nevjerstva. Zašto? Zato što znači, u smislu, e, znači, znači sumnju. Znači, ono, ko došlo tako u Koranu, došlo je tako u hadis, međutim, je li vidio. A znamo da vjernik, da se ono što je došlo u Koranu i sunnatu Allahog posanika sallallahu alaihi wa sallam, iako to nije vidio, on u to vjeruje kao da je vidio. I zato obratite pažnju, na koji način slušamo Allah tabarak i wa ta'ala kada nam govori o danu da i kako slušam Allahovog posanika sallallahu aleyhi wa sallam kada nam govori ovom um, danu. Znači, sve što je došlo u Allahovaj knizi i sve što je došlo u sunnatu Allahovog posanika aleyhi salatu wa u to vjerujemo više nego što vjerujemo svojim očima. I zato supoznate one riječe Abu Bakra radi Allaho tala ta anhu kada je rekao, kaže tako mi Allah, kaže kada bi se digao zastor sada to jeste kada bi se digao zastor između mene i džennata i džahnama da ga vidim kaže, Ništa se ne bi, povečalo, mojo, bi Naci tako su prve generacije vjerovali, i zato su zaslužile ime da su bili ashabi Allahu lak posanika sallallahu alayhi ve sellem i zato je Abu Bakr zaslužio ime Siddiq. Naci zato što oni ho vjerovali ono što je došlo u Kur'anu i Sunnetu Allahu lak posanika alayhi salatu ve selam bilo kao da gledaju svojim očima iako ne vide svojim iako ne vide svojim očima. Zatim također znanje o Sudnjem danu, draga braće i cjene sestre, se temeljina vahju, na objavi. To jeste na objavi Kur'ana i sunnata Allahu akbasanika alihi salatu wasalam. I ne može čovjek, niti smije, niti jedan prizor sudnijeg dana da zamisli osim ako je zato došao dokaz Kur u Kur'anu i sunnatu Allahu akbasanika alihi salatu wasalamu. I također ćemo ovdje vidjeti, znači da kod običnog svijeta postoje također neka ubjeđenja koje su suprostnosti s ovim. Naprimjer, ljudi kažu na sudnijem danu će biti tako i tako. Međutim, na postoji nikakav dokaz kakav dokaz ne postoji za to. Ili, na primjer, pogotovo ubjeđenja koja su vezane za umrle. Kaže, kad neko umre, ostavi čašun prvi sedam dana, prvi četerec dana, dolazi, i ne dolazi, i pije vodu, ne pije vodu i tako dalje. Znači, to su ubjeđenja koje kada vidite, vidite, nemaju nikakve osnove u Allahove i Tabarakove ta'ala vjeri, nego ili su ljudi izmislili ili je došlo od drugih religija znači, koje, se, koje se nalaze koje se nalaze u našem komšiluku. Također, na početku želim da naglasim da je, subhanallah, Allahove milost prema njegovim robovima, Allahu wa tabarak wa ta'ala milost je prema nama, da nam je ovaj dan, koji je čekao što ćete vidjeti, trajati 50.000 godina, da nam je Allah wa tabarak ta'ala u svojoj knjizi i postanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam u svom sunnatu pojasnili u detalje. Znači ovaj dan je u Kur'anu i sunnatu Allahu wa posanika sallallahu alaihi wa sallam je pojašnjeno u detalje. A zato vidimo iz hadisa Allahovog poslanika a.s.w. kako kaže, na primjer, prvo za što je čovjek biti pitan to i to. Prvi pet stvari za koje će biti upitan je to i to. Najblaža kazna sa onicima, džahnama je ta i Najveća nagrada sa onicima, džahnata je ta i ta. I tako dalje, i tako dalje. Znači, to je da Allahov je tabarak v.a. minusni prema nama, da nam je pojasnio taj dan i prizore tog dana, kako bi to vjerovanje ušlo u naše srca i kako bi ostavilo trage na našim dijelima. Jer ono što se traži od svakog vjerovanja, od svakog dijela vjerovanja u koje vjerujemo, od imanskih šartova, svaka ta stvar ostavljena čovjekov život. Pogotovo sudnji dan. Šta je to što čini čovjeka da ostavi ono što je Allah tabarik wa ta'ala zabranio? A nema niko da ga vidi, a može da učini određenu stvar, međutim nikoga ne vidi. Međutim zna da ga vidi uzvišeno Allah tabarik wa ta'ala. I zna da će ga Allah djelašanuhu za to, da će Allah djelašanu za to pitaći. Znači to objeđenje i to vjerovanje čini da čovjek ostavi, ostavi dotičnu stvar. Prvo, sada ću započet govor uz Allaho te Vareko Ta'ala pomoć, jeste o životu u Kaboru. O životu u Kaboru kao prva stanica od stanica Ahireta. I zato prvo, prvi moment da kažemo kada se čovjek susreće sa svijetom gajba, jeste onaj moment kada mu uzvišeni Allah pošalje meleka smrti da uzme njegovu dušu. To je prvi moment kada, se, kada će se svaku od nas susresti sa svijetom koji se zove svijet gajba. Prije toga nismo mogućnost da vidimo. Međutim, uzvišeni Allah je svakome od nas ovde, koji se nalazi sada u ovoj prostoriji, odredio eđel, odredio trenutak kada anđeo duhovč melek smrti uzet njegovu dušu. I zato to je nešto što je određeno prijedno što smo prije nego što smo rođeni. Taj moment će doći svakom od nas. I niko neće pojesti niti popiti svoju nafaku, neće preseliti dok ne pojede odnosno ne popije svoju nafaku. I zato kaže Allaho poslanik sallallahu alejhi ve sellem, "Lan tamuta nefsun hatta tastakmila rizqaha." Duša neće umrijeti dok ne završi svojom, dok ne završi sa svojom nafakom. Znači, posljednji gutljaj vode koji ti je određen da ga popiješ, kada ga popiješ, onda će ti Allah, tabarak već, ta poslati, poslati meleka smrti. Zato čovjek uvijek kada jede, kada pije, kad pije, piješ kafu, kažeš, gospodar, koliko mi još ostalo od Boga? Jer će doći sigurno trenuta kada će ti to biti posljednji gutljaj ili posljednji zalogaj. I ovaj prvi susret, Allah vam dao svako dobro, sa svijetom gajba, su, da kažemo, trenuci koji su teški, koji su muka za čovjeka. I zato kao što je došlo u hadisu Bukhari, kod, kod imama Bukhari muslima o da iše radijallahu tala anha da Allahu posanik sallallahu alaihi wa sallam kada je umirao da je govorio la ilaha illa Allah inna lilmauti sakarat da je posanik alaihi salatu sallam u smrtnim trenucima časovima govorio la ilaha illa Allah to jeste spominio Allaha u teškim trenucima la ilaha illa u istinu smrt ima svoje muke u istinu smrt ima svoje muke jer što čovjek bude bliži Te uzvišeni Allah te barek va taala uzvi shani Allah te barek va taala chamu olakshati te smrtne chamu olakshati smrtne mukemada svaka da kažemo smrt u svojoj osnovi imate gobu. osim smrti šehida jer poslanik alejhi salatu salam, je rekao da šehid ne od smrti osim kao neko od nas kada ga nešto kada ga nešto malo ubode kada ga nešto malo ubode u jednom dužem hadisu fejazabilo jama mabudav u sunnenu od bara ibn aziba radijallahu taala anhu Postanih sallallahu alaihi wa sallam nam je pojasnio na koji način izlazi duša iz čovjekovog tijela. Ovaj hadis skrati ću skratiti jer je dug pa da ga ne citiram ni na arabskom, neko ću samo spomenuti ono što je došlo u ovom hadisu. Hadis je zabiljeno je ima Mebu Dawud u svojom sunanu od Bara ibn A'ziba radijallahu ta'la anhu. Hadis je verodostojen gdje ovaj ashab kaže bili smo jedne prilike na dženazi jednom čovjeku od Ansarija. Jednom čovjeku od Ansarija, to je od stanovnika Medine. فسما كاژه دوشلي نميستو اكوبا تاسته جده چوك بيتي اكوبان فاي كاژه فسانيه صلى الله عليه وسلم ركو تعوذوا من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة فسانيه كي ركو تراجي تزاشتتو اد كبر سكوك عذاب اد كبر سكي قزن كاژه تو ركو دو پوت اد اد اد اد اد اد ا ازب اكاژه مي سمو سيدلي كأن على رؤوسنا طير كاو ده سنانشم غلامة بيلا بتيسة To jest tako su bili mirni Mirni I tako su slušali Allahovog posanika Aleyhi salatu wasalam Kao da su im na glavama bile ptice To jeste da su im na glavama bile ptice ne bi se pomakli Ne bi odletjali jer se nisu ni malo mrdali I onda posanika Aleyhi salatu wasalam Allah vam dobro U ovom hadisu je pojasnio Da čovjeka da umere da mu uzviša Allah Tabarak wa ta'ala pošalje meleka koji uzme njegovu dušu Ono što je došlo kod nas Da se taj melek zove Azrail Nije došlo niti u Kur'anu Niti u verodostojnoj predaji da se smrti zove Azarail. Zato znači ne treba korista izraz jer nije došlo niti da ga Allah ta tako nazao, niti da ga je posanik sallallahu alaihi wa sallam tako nazao. Došo ovaj naziv u kršćanskim kriščans, i židovskim predajama da se melek smrti zove Azarail. Međutim niti u Kur'anu, niti u Allahu Allahuak posanika sallallahu alaihi wa sallam to nije došlo. Da melek smrti uzme čovjekovu dušu i da onda ta duša ide na nebo. Onda neka duša dođe do prvog neba a neka dođe do sedmog neba. To jest, ako je loša, Allah naredi da se odma vrati sa prvog neba. I kada god prođe pored neke od skupine meleka, ti meleci je proklinju. Znači, ako je čovjek bio nevijenik ili ako je čovjek bio griješnik. Ako je bio pakodoni koji su bili pokorni, Allah, ona dođe do sedmog neba. Međutim, i jedna i druga se vrati u kabur. jedna i druga se vrati u kabur. Znači, duša se vrati gdje? Duša se vrati u kabur. Nakon što čovjeka Ono što je došlo u ovom hadisu jeste da Allah svekom čovjeku šalje melekani, šalje dva meleka, koji tom čovjeku postavljaju tri pitanja. Ej, obratite pažnju na ove stvari. Znači svaki čovjek će u kaburu biti pitan za tri stvari. Prva stvar, kom je gospodar? Druga stvar, koja mu je vjera? I treća stvar, treće pitanje, komu je poslanik? Nevjernici i munafici će odgovarati, slušali smo da ljudi govore da je gospodar Allah, da je vjera Islam, da je poslanik Muhammed i tako dalje. Međutim, sam oni, koji su bili vjernici, koji su sadržali ove ovaj tri stvari u svom životu praktično, nima će Allah, tebara kva ta'ala, dati, da dadnu odgovor, pa da kažu gospodarmi Allah, vjeram je Islam, poslanik mi je Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pa kažu onda poslanik sallallahu alaihi wasallam, thumma yufsahu fi qabrihi meda basarihi. Zatim, če se čovjeku proširiti qabur, toliko koliko njegov pogled može da dosegne. A griješni kuil ne vieni kuča. Po toliko uzak da će znači lomiti, da će lomiti njegova rebra. Naravno može da dođe čovjek da postavi pitanje i kaže kako to mi sada kod kopamo kabor, znači ne možemo da vidimo, ne možemo da vidimo šta, znači da se nekom je kabura širio niti da se nekom je kabor skupio i tako dalje. Znači draga braćice i ćerne sestre, ove stvari znači svaki da kažemo svijet, svaka kuća, od tri kuća. Imamo kuću dunjaluka, kuću ahireta i kuću između, kuću berzaha. Znači, život u kaburu se zove život brzaha. Svaka od tih kuća ima svoja pravila. I, znači, ne možemo reći ako je nešto tako na dunjaluku da će tako isto biti i na ahiretu. Za brzah postoje određena pravila koju čovjek sa dunjaluka ne može da vidi. Isto, na primar, čovjek nekad nešto sanja, sanju, ako ga posmatraš sa strane, ništa samo spava. Međutim, kad se probudi, sve ga boli. Ako je san bio težak. Kako to? Zato što za dušu postoje određena pravila, postoje određeni zakoni koji važe. I ti kad gledaš čovjeka, ništa mu bilo probudi se, kaže dobro što te boli. Čovjek kada je sav izudaran, ako sam izu Ako ima težak san, zato što, zato što za dužu postoj određena, zato što za dušu postoj određena pravila. I ova tri pitanja, odnosno ova tri odgovora, pogledajte, Allah nam dao svako dobro. Ovdje nije ova tri, tri odgovora na ova tri pitanja neće doći s hodno znanju, nego će doći shodno hodno djelo. Je danas nema čovjeka na dunjaluku, nevjernika, licemjera, Da ne znaju, da muslimani kažu da im je gospodar ko? Da im je gospodar Allah. Ni da im je poslanik Muhammed, ni im je vera Islam. Međutim, Allah, tabarak wa ta'ala, će ti da odgovoriš na ovo, ako si sadržao toga, ako si istinski radio potome i bio ubijeđen to da ti Allah gospodar, pa nisi davo prednost nikoga drugog ok, nad Allahom, tabarak wa ta'ala. I ako si bio ubijeđen da je Muhammed, sallallahu alaihi wa sallam, poslanik, pa sadržao njegovog sunneta, i nisi davo prednost drugim svarima nad sunnetom Allahovog poslanika, alaihi salatu wa sall I ako si bio da je vjera Islam, pa se živio za tu vjeru, a nisi živio te vjere, i zato odgovori na ova pitanja će biti shodno šta? će biti shodno čovjekovom ponašanju na Dunjaluku. I zato Allah vam dao svako dobro, vjerovanje u kaburski život ili u život u barzahu ima i takakav uticaj na čovjekov život, na čovjekovo ponašanje. I zato je zabilio, že imam u svom sunenu od Hanija سلوغي أسمن رضي الله تعالى عنه كارجي دابي أسمن رضي الله تعالى عنه إذا وقف على قبر بكاء كارجي أسمن رضي الله تعالى عنه ستاونا كبر پوچو بي دا پلچه حتى تبول لحيته سي كارجي دوك نيجوه برادة نبي بيلا مكرا اتسوزا بمبيرو رجانو او أسمن سبميني سي جنة سبميني سي جهنم اتي كارجي ناپلچيش مجوتين كارجي سبميني كبر تي كارج باي عثمان رضي الله تعالى عنه قد قالوا الا قبر اول منزل من منازل الاخره كاجي كابوريا پروا استانيكا او اخيراتسكا استانيكا فان نجى منه فما بعده ايسر منه اد نسلويت سيترو كوريش بسانيكا عليه الصلاه والسلام كاجي كا كابوريا پروا وا اخيراتسكا استانيكا اكو سي چوبيك تو اساسي اكو مو تو بودي فما بعده ايسر منه انا to i każe lakše fa in lam yinju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu a każe co to nieszpać o no sto dalazi posnie ono już ono jest jeszcze i każe czuwasam owej uwosreć jesmana radjalallahu ta'ala anhu a da prizor u kaburu to jest kažnjavanje u kaburu da nije teže. Na dal kažnjavanje u kaburu nije najteže. Od svih prizora koje poslanim kanih salatu selam vidio najgori i najteži su vidovi kažnjavanja, vidovi kažnjavanja u kaburu. Zabilio je Imam Buhari i im Muslim Musaim sahihima od Abdullah ibn Abbas radijallahu taala anhu da je jedne prilike Allahu poslanim sallallahu alejhi ve sellem مر بقبرين Da je Nabi prikir ke Allahu poslanik pa alayhi salatu vesselam prošao pored dva kabura. Dači je prošao pored dva kabura, znači dva mjesta gdje su dvojica ljudi bili ukopani. Pa je pa poslanik alayhi salatu vesselam rekao: "Aw rakahu zato što ga Allah tbaraka ve taala obavjestio o stanju tih ljudi." Kako bi podučio svoj ummet radi čega ljudi bivaju kažnjavani u kaburu. Pa kaže poslanik pa ka alayhi salatu vesselam: "Innahuma la yu'adzaban wama yu'adzaban fi kabir." Kaže ova dvojica ljudi koji su ovim kaburovima kaže oni se sada kažnjavaju. Wa ma yu'adzaban fi A kaže ne se radi velikih stvari. To jest ne kažnjavaju se radi nečega što su ljudi smatrali velikim, nego radi nečega što su ljudi smatrali malim. Pa kaže amma ahaduhuma fakan la yastatir min al-bawl wa amma al Kaže jedan od njih se nije To jest nakon male nužde nije vodio računa o čistoči. A kaže drugi Hodao sa nemimetom. Šta je nemimet? Nemimet je da preneseš govor nekog čovjeka koji je rekao nekom drugom i da ga tom, toj osobi preneseš, se cijenja da bi tu dvojicu ljudi posvađao. To su stvari za koje ljudi ne vode računa. Ono, jeli se očistio ili se nije očistio, hoće li reći ome, Znači, kao što, ka, kao što smo sjedoci da Allah te popravi naše stanje, da ljudi ne vode računa o svojim jezicima. Znači, ljudi tako nisu smatrali to nečim. tim to ne znači da za tu stvar nećeš biti kažnje. Što hoće s ovim hadisom da se kaže? S ovim hadisom hoće da se kaže, Allah vam dao svako dobro, da čovjek kako će biti kažnjavan radi malih stvari, kako će tek biti kažnjavan radi, radi stvari koji su veći od toga. Ako će čovjek kako kažnjavan radi čega, radi nemimeta, radi mokraće, kako će tek biti kažnjavan radi ostavljanje namaza? Kako će biti kažnjavan radi ostavljanje zekata? Kako će biti kažnjavan za, za, za činjenje bluda i tako dalje? I zato čovjek... Opet ponavljam da ova stvar i takako ostavlja trag na čovjekovo na čovjekovo vjerovanje. I zato danas kada živimo u ovom vremenu, gdje sa svaki strana dolaze iskušenje. Dolaze iskušenje oćeš li biti obučen ili obučena propisno. Dolaze iskušenje oćeš li obaviti namaz ili nećeš obaviti namaz. Možemo da kažemo čovjeku slobodan. Zato samo svaki dan otiđi ako u tom komšilu kima neka pekara. Pa pekaru ono gdje pekar hljabu, ono... Što je da kažem usko, ona onaj dio pekare. Ako možeš u to da uđeš u tu vatru i da budeš svaki dan ujutru i na po 5 minuta da izdržiš, a vatra iznad tebe, ispod tebe, s desne strane, s lijeve strane, onda nemoj vod računa niti o dječini, ni nemoj vod računa o namazu, ni o čem. Međutim, ima li ikoga da može da izdrži, da kažemo pet minuta ujutru ili pet minuta na veće u pekari da uđeš i kažeš pekaru, te stavi, da vidim kako je. Ima li koga da to može da izdrž I Izato draga braćo, Allah t'baraka ve taala je učinio da čovjek slobodan. Allah dželle šanuhu kaže: "Faman šaa fa Ko hoće da vjeruje, neka vjeruje, a ko hoće da ne vjeruje, neka ne vjeruje. Mađutim, ne u smislu izbora da ti ako hoćeš ono vjeruj, ako ne vjeruješ, ono neš biti kaže ne. Ako budeš vjerovao, vjeruj zato što moraš vjerovati. Ako ne žad vjerovati, ne možeš vjerovati, ali ćeš biti kažnjen. I zato čovjek ovu vjeru koja je od Allaha, tabarak wa ta'ala, mora da se drži ove vjeri. Zar može vjerat da dosadi čovjeku? Zar može čovjek ono da kaže, ono, furao sam nekada, sada više to ne furam? Furuo si namaz, sada više ne furaš namaz. da se kloniš hrama sada. Zar može vjerat da nam dosadi? Zar može učenju Allahu tabarak wa ta'ala, vjeri, draga brati, srednje, sestre, da nam dosadi? O sunnetu Allahu wa posanika, sallallahu alaihi wa sallam. Da smo se jedno vrijeme držali držali, držali svoj jezik, čuvali svoj jez Klonili se namimeta, klonili se gibe, klonili se, pa namondado sada sada možemo sada došli ajit je hadisi gdje se govori da sada može gibet da može da mimet. Nači subhana Allahu possessanike alehi salatu ve I to Allahu vam miloospodučava nas zašto se i kako se ljudi kažnjavaju u kaburu radi čaga, a uk se kažnjava za tako mali sari što je tek onda sa stvarima koji su puno veći, koji su puno veći od toga. Da Allah te taala popravi naše snanje. Uh, islamski učenjaci kada govore o tome Allah nam dao svako dobro govore o jednoj stvari koja se zove mjesto boravka duša. Ibn al-Qayyim rahmetullahi alayhi suo dijaloz eh uh, ruh je spomenuo spomeno da sta mišljenja mada veliki broj mišljenja koji se spominju u islamskim djelima znači napominjem da se spominju, jer po neka učeničica ono spominju ibreta radi mišljenja. Eh uh, znači spominje se dosta mišljenja među koji nemaju utemeljenja u Kur'anu i Sunnetu. Ono mišljenje koje ispravno Jeste ili da kažemo ona mišljenja, ja ću vam ovdje spomenuti dva, mada znači pomeni nema neke velike razlike između ova dva mišljenja. Znači kada su pitanju duše vjernika, znači, jedan, broj, jedan broj islamskih čenjaka smatra da su duše svih vjernika koji su bili pokorni Allahu te baraka vata'ala, da su njihove duše u džannatu. Međutim tijela su inde. تيتيا لا سيموكابورايما موجود اندوشا اما فيزي دوشا اما فيزي سا تير اذا تهدوشلو قد امام تبرانيا قد كعب مالك رضي الله تعالى عنه لاي صلى الله عليه وسلم لك إنما نسمه المؤمن طير يعلق في شجر الجنة حتى يرجع يرجعه الله حتى يرجعه الله تعالى الى روح الى جسده يوم يبعثه كجدا يدوشا فيرنيكا بتزا u džennetu koja jede džennetske plodove. I da će tako biti dok je Allah ne vrati u svoje tijelo na dan kada, na dan kada proživi kada proživi gude. Drugo mišljenje, i to je također mišljenje velikog broja učenjaka Hli Sonnati jeste da duša biva u tijelu u kaburu. Da biva u tijelu u kaburu. Međutim, da vjernicima, i zato je došlo govor imama Tahavije u Tahavijskoj akidi, da se vjerniku Khabur pretvori u baštu od dženeckih bašta, a da se nevjerniku i griješniku pretvori u provaliju od džehennamskih provalija da Allah tebareku wa ta'ala od, od toga sačuva. Međutim, ono što je poenta, znači ova dva mišljenja zastupaju znači, učinjacih ili sunnata ili džamaata, međutim, ono je poenta jeste da i tijelo i duša bivaju nagrađivani ili kažnjavani. Da i tijelo i duša bivaju nagrađivani ili kažnjavani. Znači, prvo kada se tijelo vrati, Kada se duša vrati, znači postoje ovo iskušenje u kaboru. A to su ova tri pitanja. Poslije toga, pa sve do sudnjeg dana, odnosno do puhanja u rog, o kojem ćemo govoriti, tijelo i duša bivaju ili nagrađivani, ili bivaju, ili bivaju kažnjavani. I ovo je ono sa čim je došao Kur'an i sunnata Allahovog posanika sallallahu alihi wasallam i što je mišljenje učenjaka ahli sunnata val džamata. Naravno, postoje pravci, postoje frakcije, kao što je pravac koji poriču, koji poriču iskušenje iskušenje u kaboru i naravno u tome i slijedi neki filozofi od, da kažemo, savremenih, savremenih, da tako kažemo, kako su kod ljudi poznati kao, kao islamski činjaci. Naravno, čovjek kada vidi kako je došlo u Koranu i sunnatu, znači odma mogu da vam budu jasno, jasna znači praznovjera koje postaju kod ljudi, a to je na primjer da kada umre meid, stavi se čaša u sobu gdje je onaj umro, zato što navodno dolazi ili vraća se ili 7 dana ili 40 dana itd. Znači to su sve praznovjeraci koji nemaju nikakve veze nisa, niti sa niti sa Kur'anom niti sa sunnetom Allahu wa sa sallam niti sa mišljenjima učenjaka, ahli sunneti vel jama'ah također znači ja se sećam prije par godina tako se pojavila jedna knjiga od nekakvog šejha ona <coughs> je pojavila se knjiga od nekakvog šejha koji tako govori o tim stvarima koji su vezane za sunni dan da ne kažem gluposti budalaštine e Lajma Trej tvrdi da on zna da ga Allah dželalšanu počastio, da zna godinu kada će doći Ima Mehdi, da zna godinu kada će naступиti sudnji dan. Onda govori kako je stanje, onaj ljudima u Kaburu kaže da ljudi u Kaburu imaju televizore. Znaci tako stvarno spomenu. Vjeruje ti tako i te knjige je li razume ona ljudi koji čitaju, koji širi, znači to je ovaj jedan Da spomenem, znači zove se Šehi Nazima Hapani sa, sa Kipra, sa Koprosa. Znači jedno, jednom je davno prevedena jedna njegova knjiga. Znači postoje neki njegovi sledbenici na ovim prostorima i tako dalje. Znači sve su to znači, stvari koje nemaju nikakve veze. Da ne kažem, znači nema veze sa pameti. A da ne kažem, znači uopšten, znači je poterosti bilo koju minutu govoru znači ovome znači da čovjek da kaže znači da zna on kad će do sudnijdan kad će doći mame kad Al, kaže mene Allah počastio satim i tako dalje znači zato čovjek mora da vodi računa Allah mu dao svako dobro znači o literaturi koja se pojavljuje znači ovamođe sada napominjem znači ne govorim ako neko je sad čita neku literaturu da sad nešto se nađe uvrijeđeno znači ovo spominjem samo kao napomenu znači vi znate da su proširene na primjer knjige Haruna Jahije ovoga Naču tih njegovih knjiga ima neki dobri stvari, znači ono u smislu da čovjek govori o nekim naučnim financama. Međutim tim tim stvarima su pisali drugi, ne samo on. Među pojavila se grupa koja je proširila te njegove knjige. Taj čovjek tvrdi da je Mehdi. A čita čovjek tvrdi Harun, ja, tvrdi da je Mehdi. Naču možete ali vi dozvoliti sebi, može čovjek dozvoliti sebi da čita knjigu onoga koji za sebe kaže da je Mehdi. Također znači literatura, načuni koji kažu da znaju kada je sudnji dan i tako dalje. Neki dan također do mene dolazi knjiga u uh, predavanju u Moreča Hanu po nedjeljom kad je bilo i do njemu je knjiga načela mi donio knjigu zove se knjiga islamsko vjerovanje u tome se govori manskim šaftom između ostalo govori objavi kaže objava nije prekinuta objava i dalje je dolazi dobrim Allahovim robojima. Znači, va, znači objava nije prekinuta i dalje dolazi objava draga braće i žene sestre ono što je najvažnije kod čovjeka jeste ispravna akida ispravno vjerovanje i zato nema znači, nema tu nikog tako da kažemo Da čovjek kaže, pa neka nije sada vrijeme da se to kaže. Ukazivanje na ove stvari nije podjela ummeta, Muhammeda sallallahu aleyhi wa sallam. Napominjanje na ove stvari ujedinjenje ummeta Muhammeda sallallahu aleyhi wa sallam. Znači, mi hoćemo da budemo na čemu je bio Allah uposanih sallallahu aleyhi wa sallam. Kako ćemo se ujedinti? Jedni kažu ja Allah, drugi zovu o, ova ilonaj. Kako ćemo se ujedinti? I vjerujemo da samo Allah zna kada će biti sudnji dan dođe drugi i kaže OK, ja znam kada će biti sudnji dan ili dođe treći kaže ja sam Mehdi i onda piše tamo kako je došlo nekakvim pisma da, se, da će se Mehdi roditi u Ankari da će doći u Istanbul znači čovjek sebe opisiva da se rodite i te godine ono čovjek sebe napisao biografiju kaže ovo je biografija imama Mehdi znači kako možemo na tome da, da ujedinimo umet Muhammeda sallallahu alihi wasallam i zato Allah vam dao sako dobro vodite računa o literaturi koju čitate i zato vam kažemo, u onaj koji traži znanje, vraća se na osnovu, na usul. I zato Allah vam dao sako dobro, fala, šanuhu, imamo, znači, preveden je sahiji od imama Buharije. preveden je sahiji od imama Muslima, pa makar skraćena verzija, preveden je sunneno od Tirmizija, preveden je sunnen od Debu Davuda, preveden je također skraćena verzija od Tavsi Redni Kesira. Znači, to su stvari kroz koji vjernik uči svoju vjeru. Znači, literatura koja je poznata u cijelom islamskom svijetu, koja je poznata kod učenjaka Ahli Sunnata, Ah Ehli sunnata ve'l-đamaat. Sljedeća stvar, poslje toga dolazi, odnosno, poslje toga je govor o samom samom sudnjem danu. Allah hana dao sako dobro sudnji dan kao sudnji dan je u Kur'anu i sunnatu Allahu akbasanika sallallahu alaihi wa sallam spomenut i nazvan sa otprilike 50 50 imena. I mnoštvo, mnoštvo imena ukazuje na važnost neke stvari. Tako je, sa primer, Arapi Naču u tom vremenu, u vremenu objave Kur'ana, jeli znači za nje nešto značila sablja, zato što su ljudi bili ratnici. I onda su sablje nazivali svakakim imenima, ono u smislu veličajući tu sablju. Tako da sablja u arapskom jeziku ima oko 500 imena, kao što spominje Imam Kurtubi. Međutim Kur'anu i sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alayhi wa sallam su izdanje opisano sa 50 imena, otprilike 50 imena, kao što spominje Imam Kurtubi. Sve to ukazuje na veličinu ovog dana. Pa zato i sami znate, na primjer, da Allah Jelšanu kaže Al-Qariya. Qariya je jedan od naziva sudnjeg dana. Na drugom mjestu kaže Al-Haqa. I tako dalje. Znači, sad ovdje nemao vremena da govorimo, da govorimo svim tim, da govorimo svim tim imenima. Uglavnom, Allah vam dao svako dobro, sudnji dan će nastupiti puhanjem urok. I zato znate da Allah Tabarak ve Ta'ala u nekoliko ajeta u svojoj knjizi spominje puhanje urok. Pa tako Allah Tabarak ve Ta'ala kaže u suri Zumer فيخاف السور فسااعقة من في السماوات ومن في الأ ثم نفيخفيه أخرىف إهم القيا نظرون. ك سأورغمرية س بسمة إن زم 80 الله تدني ده أتنوا جو. ذتي ت س drugي بود كاند چسي أستتي.قدديياكاوربي kada će se ljudi prepasti, mađutim neće umrijeti. To na osnovu ajeta koji se spominju u suri An-Naml fa pa će se zastrašiti oni koji su na nebesima i na zemlji. Mađutim ispravno je zastrašiti po pa odstru otok straha umrijeti. Iz zato ispravno mišljenje kao što je to mišljenje Ibn Hadžara zastupa i drugi, znači da će biti dva puhanja u rog. Prvo puhanje u rog znači idjeće ljudi od velikog straha pomrijeti. A drugo puhanje u rok, kada će si oni koji su nekada bili živi na nebesima i na zemlji biti proživljeni, biti proživljeni o tog, biti proživljeni o tog, o tog zvuka. Allahov posanik sallallahu alaihi wa sallam je u svojim hadisima također spomenuo to puhanje, pa je došlo u hadisima Bukhari i Muslima, ma bijna nefkha tajni arba un, da je između dva puhanja, da je četrdeset, pa Ravija kaže ne zamele četrdeset dana ili četrdeset godina. Međutim u svakom slučaju, posanik alaihi sallatu wa sallam je spomenuo dva puhanja u rok. Imam Hakim u svojom mustadraku je anhu. ديه كاجه إن طرف ساحب السور مذوقل به مستعد ينظر نحو العرشي ما خافت أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه كاجه ملك كو يزدو جنزا بوهاني أروغ أدوشل أو دروجين بدأ مدامو إيمة إسرافيل كاجه ملك كو يزدو جنزا بوهاني أروغ أتكا كم يداتا تا زدكا تو يستدات شون بيطاي كوي تبوهنو تي أروغ أتكا كم يداتا تا زدكا كاجه غلدا برما أرشو prema aršu Allaha tabaraka wa ta'ala, čeka i uči naredbu da puhne urok. Kaže, gleda i nikako ne trepče očima, bojeći se da će mu doći naredba kada mu kapci budu dole. Znači to su Allahovi tabaraka wa ta'ala meleci. Allaho posanika a.s.v. ovako nam opisuje, znači da se čovjek priprema za ovaj trenutak. Da meleko je zadužen za puhanje u rok, da gleda prema aršu i da nikako ne trepče očima. Zašto? Bojeći se da će mu doći naredba u momentu kada mu kapci budu sklopljeni. Znači samo što čovjek onaj zaklopi, zaklopi svoje oči. Također je došlo kod imama Mukhari muslima, muslima, odabu Hureyre radijallahu tala anhu, da će ovaj dan trajati 50.000 godina. Fi jeumin miqdaruhu 50.000 sene način na dana koji će trajati 50.000 godina, koji će trajati 50.000 godina. Opět ovdje napominjem, znači to su pravila koje su vezana za ahirat. Odje čovjek ne može toliko ni da živi, ni da staje ni ništa, međutim uzvišeni Allah tebara ve taala će stvoriti takvu mogućnost i tako će dati da će ovaj dan trajati 50.000 godina. Ono što nam je došlo kada je u pitanju da kažemo vrijeme nastupanje ovog dana, znači znate da u dosta Hadi, dosta, dosta ajeta iz Allahove tabaraka wa ta'ala knjige Da se kaže da ovaj trenutak poznaje samo Allah tabaraka wa ta'ala Da ga poznaje samo Allah tabaraka wa ta'ala Znači nikoga ne poznaje, ne poznaje ga ni poslanih sallalahu a.s.v. Nije ga poznao Međutim, jes nas obje, obavijestio o preznacima sudnjeg dana Međutim, kada će nastupiti nije nas obavijestio zato što, što ni poslanih sallalahu sellem nije znao Međutim, ono što nam je došlo jeste da će nastupiti u petak Znači u dan petka I zato je došlo u sahihu imama muslima Odebu Hureyre radiyallahu ta'la ta anhum Da Allah posanik aleyhi salatu wasalam govoreći u danu petka Kaže Kajru jevmin talaat fihi šems jevmul jumu'a Kaže da je najbolji dan Znači u kojem je granulo sunce da je to petak Da je to dan kada je Adam uveden u jannat Kada je istinan iz jannata Kaže Wala illa I kaže sudnji dan neće nastupiti osim, osim u petak Sudnji dan neće Neće nastupiti osim, osim u petak Znači uh, Ovdje postoji također znači, da se dotaknem, e, zato što ste sigurno nailazili, znači, na dio ajeta gdje Allah kaže pa će pomrijeti sve što je na nebesime i na zemlji, osim oni koji Allah tjedne da ostanu u životu. Kod islamske učenjaka ovdje postoji govor, ko su ti koji neće umrijeti kada se puhne prvi put rog, pa su neki spomenuli liku. Uglavnom, postoji desetina mišljenja, međutim, mišljenje koje ispravno, koji je spomenuo Šeheh Ulazama Bibneta i Mije, jeste da ovdje nije došao niti ajet, niti hadis, u kojem se govori ko su ti ljudi, tako da znanje o tome prepuštamo Allahu te baraku wa ta'ala. Pa kažemo, znači postoje, da kažemo, stvorenja koja Allah neće, neće usmrtiti na ovaj dan. Ko su oni, to ne znamo. Sa ono što su rekli, ispomenuli neki islamski učenjaci, to je došlo samo, tako da kažemo, ištihadom, znači njihovim njihovim zaklju, zaključivanjem. Nakon nastupanja ovog dana, odnosno prvog puhanja u rok, drugog puhanje u rok u stvari označava proživljenje. Znači kada će ljudi ponovo biti proživljeni. Da kažemo kada će ljudi ponovo biti stvoreni. Govor o proživljenju, da kažem prije svega o buhmata, da ukažemo uh, na jednu stvar, a to je da je onako kako je došlo u Koranu i kako je došlo u Surnetu, jeste da će proživljenje, odnosno sudnji dan, biti i tjelesno i duhovno. Znači, Zašto ovo spominjem? Zato što je bilo mišljenje jednog broja filozofa koji se pripisivali s nam, međutim, islamski učinjaci su rekli znači, da su oni nevjernici, kao što je Farabi i drugi, znači, koji su smatrali da će proživljenje biti samo duhovno, da neće biti tjelesno. Međutim, ono sve što je došlo u Kur'anu i sunnatu Allahovog poslanika, Sallam ukaziva da će proživljenje na sudnjem danu biti i duhovno i tjelosno. I ko porekne ovu stvar, sa tim izlazi iz Islama, kao što je to mišljenje svi učenjaka ili sunnata, kao što je to oko cenzus. Da onaj koji kaže da će proživljenje biti samo duhovno, znači on sa tim znači prestaje, prestaje, da biti, prestaje biti musliman. Naravno, ovdje sada... Da kažemo, kao i oko drugi stvari, posle dileme sa kojima dolaze nevijenice, kojima dolaze ateisti i tako dalje, pa kažu kako će ljudi ponovo biti proživljeni. Allah Tabarak Vatala ta u Kur'anu na više mjesta, na različite načine, a sada napominjem da nemamo vremena o tome da govorimo, spominje, odnosno pruža dokaze da se ljudi uvjere da je ta stvar moguća. Pa Allah Tabarak Vatala ta kaže, onaj koji je prvi put stvorio, on će i ponovo stvoriti. Znači, onaj koji je prvi put ljude stvorio. Stvorio nazar Zar Allah Đelešanu nije kader da nas ponovo oživi na sudnjem danu? Pa tako Allah Đelešanu kaže onaj koji je stvorio nebesa i zemlju. Zar nije ponovo kader da oživi ljude na sudnjem danu? Naravno da jeste. Također Allah Đelešanu navodi primere pa kaže pogledaj kako neka stvar bude mrtva. U smislu zemlja plodovi. Znači u očima ljudi to bude mrtvo. Gotovo. Sve se znači, ubijega sunce. Pa Allah Đelešanu spusti kišu pa to ponovo, pa to ponovo oživi. U svakom slučaju, Allah vodi više dokaza do i na vjernicima kako bi, bi došli svojim razumom, kako bi razum, putem svog razuma došli do vjerovanja ubjeđenja da je to stvar koja će se u istinu desiti. Jer islamskih niac, kada govori o vjerovanju u sudnji dan, kaže da postoje razumski dokazi, do vjerovanju u sudnji dan i također tradicionalni dokazi, do to jeste dokazi do koji su došli u Kur'anu i sunnetu Allahog posanika sallallahu alaihi wa sallam. Allahog posanika pa sallallahu alaihi wa sallam u hadisku je zabilio žima muslim u svom saji od Abu Hurajre radijallahu ta'ala anhu nasibaviestio da čovjek biti prvi koji će ustati iz kabura jer će tada ljudi, znači kada se drugi put puhne rog, znači ustajati iz zemlje odnosno ustajati iz kaburova. Pa Allahov poslanik sallallahu alayhi wa sallam kaže: "Ja sam sejdu waldi Adama يوم Kaže ja sam prvak među ljudima na danu. Ja sam prvak među ljudima na sudnjem danu sallallahu alayhi wa I zato ćete vidjeti se odlikevi po časti Allahovak posmanike alaihi salatu wasalam posmatrajući sami sudni dan pogotovo kada budemo govorili o veliku om šefa'atu Dobro, posmanike alaihi salatu wasalam kaže ane sejidu veladi Adam jevme l'qyame ja sam prvak među sinovima Adamovim to je među ljudima nasudni dan nasudnjam danu wa, nasu, dan, wa awvalu man tanšakwa anhu l'qabr i kaže prvi sam nad kojim će biti otvoren otvoren qabr pa če posmanike sallallahu alaihi wasalam biti prvi koji će izać također nas sallallahu alaihi wa sallam obavijestio da će ljudi ustajati odnosno da će biti proživljeni goli i bosi goli i bosi hofaten, uraten pa je došlo u sahih imama, uh, imama Bukhari muslimo da iše radiy Allah anha da je poslanih salatu wasalam rekao yuhšaru nasu hofaten, uraten, guzlan da će biti proživljeni goli i bosi pa iše radiy Allah anha kada je čula to Znači, kao žena Allaho, aposlanihka, alihi salatu wassalam, kaže, ya rasul Allaho, ar-ređalu Al van nisayim dhurubadu min abad, kaže, Allaho, aposlaniče, kaže, ljudi, moshkarci, žene, da gledaju jedni u drugih, znači, pogledajte, kako se začudila. Znači, čak i sudni dan, zna moguče, da muškarci gledaju pa ,да, u žena bezodice, i suprotno. Pa kaže, Allaho, aposlanihka, sallallahu wassalam, ya Aisha, al-amru, ašaddu min dhalik. Kaže, Aisha, svar, biti teža o toga. To se bice teže teže od toga felaju himum zalik ko ste došlo u rijetima posani ka ali salati bi će to liki strah da ljudi neće obraćati pažnju na to znači što kao danas kated zadesi neki a stvar neki strah veliki ne zap ne, ne obraćaš pažnju na neke detalje koji se nalaze oko tebe ko je bio s desne te strane ko je bio s lijeve pojma nemaš zato što te je zadesilo zadeseno nešto e tako će nasudim danu ljudi bi taki međutim od velikog i silnog straha a se nam je došlo pojahni nota veliki silni strah وفصل نيكاري صلات والسلام وदोस्तों القرانه بري الله تبارك وتعالى كاج يوم يجعل البلدان شيبا نچندان када чдиете وسيديتي када чтрунца побацти свой плод وتران ناس سكر و ما هم بسكر كاجفيديتش لوده који че ичи као да су пјани од великого سراح و ما هم بسكر ولكن عذاب الله شديد و ان ليسو الله تبارك وتعالى كзна كзна же Pa Allahu possessesani kaleh salatu kaže ja Aisha, "Al-amru ashadd min min an yuhimmau zalik", tj. da se gledati da će gledati, da će gledati jedni u druge. I zato subhanallahu, znači, sve što su ljudi prija da kažemo, znači sve što su, znači se starije i starije generacije su imali veći osjećaj stida. Znači, čak i u vremenu objave Kur'ana i Arapi koji su bili mnogobožci, koji su bili da kažemo u onom džahilijetu Imali su u sebi taj urođeni, da kažem, asha iz a Pa tako na primjer znate, znate ajete sure Araf gdje Allah t'barak va taala kaže: "Ja bani Adama, uzmite zinetakum, anda kulli masjid, wasn bi Adamawi liaposabut so te prilikom obavljanja namaza." Ova ajet je objavljen zato što su preislamski Arapi oko Kaabe tawafili kako. Poznate vam da su da su tawafil bez odjeće. Potpuno, potpuno gol. Kod majekerođeni. I muškarci i žene. Prvo, zašto su tavafili tako? Tavafili su tako zato što su bili ubijeđeni da je to Allahova kuća i da je to približi da je taj tavaf približavanje Allahu tabareku wa ta'ala. Međutim, bojali su se da u njihovoj odječi ima haram metka. Da su neka nekoga prevarili ili ukrali nešto, pa su skidali sa, sa sebe ono što su mislili da ima u njemu harama, pa su tako tavafili. Međutim, žena su tavafila po da i ne I kaže su tawafile, spominjali su, oni su volili poeziju, su poeziju, pa su govorile, el jau me bada ba'duhu au kulluhu, fama bada minhula uhalluhu. Kaže, sada ovog oh, trenutka se vidi jedan dio mojeg tijela ili potpuno moje tijelo, ali ono što se vidi ja, to nikome ne dozvoljavam. To jest ne dam nikome da to dotakni. Znači, bili su mnogoborci, međutim, imali su taj osjećaj, imali su osjećaj ima stida. Mežuti in se, što vrema ide bliže s uđanjem danu, znači, ljudi potpuno, da kaj sve više i više gube, ta je osjeća da nas, Allah t'barak u ta'la srču. Dobro, ljudi će biti proživljeni bez odjeće, mežuti in posne toga će biti obučeni. I za to je došlo u hadisu Bukhari muslima, od Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'la anhu, da Allah posanih sallallahu alaihi wasallama rakao, abiojena minbaru, ala inna avvala l-khala'i yuksa yom al-qiyamati Ibrahima alaihi s Kaže, prvi od Allahovi stvorenja koji će biti obučeni na sudnjem danu jeste Ibrahim, a.s.r. Znači, ljud će u osnovi biti šta svi, goli i bosi, međutim, poslije toga će biti obučeni. Međutim, zašto će biti obučeni? Znači, neće njima biti hladno, pa da se oblačeni će biti vruće, pa da, ovako, nego će to oblačenje, odnosno ta odjeća, biti ili nagrada ili kazna. Pa tako, Allah, t.a. spominje, Nevjernike i griješnike koji će na sudnjem danu biti obučeni kako? Sarabiluhum min qatiranin wa taksha wujuhuhum an-nar. Значи znači, njihova odjeća će biti od vatre. A kaže pred njihovim lica ma odnosno njihova lica će pržiti vatra. Знаči nevjernicima i griješnicima će biti data odjeća kakva? Odjeća od vatre. Allah te barek je kadern da to tako usvri tako će stvoriti. Onaj koji je prvi put stvorio čovjeka. Isto kao što će u jehennemu da nas Allah te barek i sačuva toga a otme nećemo odmah otvaramo da govorimo ali spominje ovde. Dači ljudi sa svih strana biti u vatri. Biće obuhvaćeni vatrom. Pa će njihova odjeća biti od vatre. Pa će njihova postelja biti od vatre. Pa će s lijeve strane biti vatra, s desne strane biti vatra, gore vatra, dole sa svih strana vatra. Na sudnjem danu će biti tako oblačeni, radi čega kako im bi bile kažnjavali. Mađutim dok s druge strane vjernici će biti oblačeni odjećom koja će biti odjeća počasti. Pa će ovdje samo spomenti Da je, da je došlo sunnet Allahu wa pokosaniku alejhi salatu ve da će roditeljima od hafiza Kur'ana biti data odjeća odnosno ogrtači počasti i kruna počasti zašto će biti to zašto bi tako obučen zato što se je trudio za svoje dijete da nauči Allahu te bareku taala ta knjigu pa će biti pa će biti tako počašćen. pa ako je tako sa onim koje je dijete svoje je naučio kako je tek danas čovjek kom koji je naučio Kur'ana po iza to kažim vam šati bu soje šati bi kaže fama dannukum bin najli 'inda jazaehi ula'ika ahli allah wa saffat al mala znači pa šta je tek onda sadete tamo odnoso sa onom osobom s onom osobom koja je tako koja je tako naučila sada ovoaj sudnji dan allah on da svako dobro znači sve dok se ne شفات dičetrasti od Allaha tebaraka ta ve taala da počne sa suđenjem stvorenjima. Toajste da se što prije, da tako kažemo kutarišu. Međutim neko meče samo prođusti, povećati, povećati patnje. Međutim se do tada, do tog velikog šefaata, od momenta kada su proživljeni, znači to će biti dan velikog straha, odnosno dan ili nagrađivanja ili kažnjavanja. Opet prija nego što dođu prije nego što uđu u džannad ili što stavnici džahnama, da nas Allah sačuva od stavnika džahnama. Pa je tako došlo mnoštvo hadisa poslanika gdje se spominju određeni načini kažnjavanja. Pa je tako došlo da ljudi koji se na dunjaluku oholili, koji su bili, ono, da kažem, frajeri, znači drugi je maltretira, ali nisu im dali mira, Allah će dati da će biti proživljeni poput mrava. Znači svi će i gaj sa svih strana. Znači da će tako ositni biti. Pogledajte kako Allah Đelšanu nagrađiva suprotno je što je stjelo da budu. Pa će im doći poniženje sa svake strane. Pa čisto tako oni koji su slikali, pa čisto tako oni koji su ovo, koji su lagali, znači vse je spomenuto. Međutim, ovdje ću samo spomenuti jedan detalj, jedan hadis, odnosno dva hadisa, kada se govori o ovim strahotama sudnjeg dana, a ovu istinu iziskuje vremena da govorimo o strahotama kao strahotama. A to je da Allaho posani sallallahu aleyhi wa sallam kao što je došlo u Sahihu muslima. ابn الأسradi الله عن. da panik aliih salatu selam kaže, da čee sestu sunce približiti v juden ne šemsu, da čee se sunce približiti ljudima. paže kaže neki če ljudi, na či toliko če se približiti sunce, da čee ljudi biti veliko znoju. a pe tovo čee biti kakoako kako Allah tebarko talni tebar tal kadar, nači da to buje tako kao š to opisaano hadma, pa kaže neko je čee z noj Do noga, do članaka, neka kome će biti do koljena, neko kome će biti do pojasa. Neko će se dušiti, neko će se dušiti u tom znoju. Neko će se dušiti u tom, u tom znoju. Naći to će biti jedan od vidova, jedan od načina kažnjavanja ljudi na sudnjem danu. Mađutim poslanik alihihi salat u nam nas obavještenje. Je ovo je obavještenje o stvarima budućnosti. A ljudi po svojoj prirodi vole ono budućnost, je li? Neko ti kaže šta ćete se Evo šta ćete Eterba šta će biti gledaofiljana šta će biti. Evo šta će biti. Na će biti ono salahu poslanin kaleh salatu ve selam. Bi da će biti pita za namaz, da će biti pita za au što ćemo govoriti koboj da sutra. A evo šta će biti. Majudin poslanin kaleh salatu ve selam nas objavesti da ima ljudi koji će biti uskraćeni da kanjemo od tog velikog, od te velike vručine. Koji će biti u hladu na dan kada se drugi budu u toj velikoj vrućini. Pa kod Imam Buhari, Muslima i sahih od Abu Hurajule radijallahu anhu. دا الله صلى الله عليه وسلم كاج سبعه و عندي سبعه كاج سبعه يظلهم الله في ظله ظله كاج الله تبارك وتعالى نسوني امدانو استaviti u svoj hlad kada ne bude drugog hlada osim allahovog hlada nati allah tbarak va taachi za kloniti a vi cete zašto ce za kloniti draga braće i sestre zato što se na djalu ku Znači, da su prednost Allahu tebarehu ve ta'ala, pa će Allah dželšanu tako znači, zaštititi i staviti u svoj hlad. Pa je poslanik, a.s.v. ti sedam kategorija. Pa kaže prva kategorija, el imam la'adil, pravedni vladar. Znači, vladar koji je pravedan. A ovo ako pogledamo i kroz istoriju, i kroz sve, nije lahko biti vladar, a biti pravedan. Može čovjek da dođe do vlasti, međutim, da budeš pravedan, to nije lahko. Zašto? Zato što vladar po svojoj prirodi može da radi šta ho može da radi od halala od harama od od od od raskoša šta god hoće da radi da kažnje ako ga hoće znači da ima da kažemo vlast da, da kažem da se umisli da ne kažem da se ufurade da, je, da je on vladar sudnjeg dana jer zato će Allah dželešanu nosu njendanu reči šta ja sam vladar gdje su vladari zato što se ponašalo na dunia ku kao da su oni ne uzbil laitala gospodari gospodari sveta međutim onaj koji bude pravedan onaj koji bude ponizan Allah te bareke ve taala će ga počastio ovim hlak Zatim druga kategorija, kaže šabun nešefi ibadati Allahi ta'ala. Kaže mladić koji je odrastao u pokornosti Allahot ibanu kvata'ala. Zašto poslanik a.s.v. ode spominje mladića? Ne kaže čovjek. Zato što čovjek kad je mlad ima jake strasti. Allah je lošanu je osvorio te strasti da iskuša čovjek. Pa čovjek kad je u svojoj mladosti, te strasti su mu jači. Pa tada može te strasti da u potrebi i u blud, i u zinaluk, da upotrebi i da bude, da kažem, ohol, da bude frajer, da bude vaki, da bude onaki može on su tu snagu usmjeri ka čemu usmjeriti ka pokornosti Allahu te bareta ta da budeješ jejak da budeš je ono ja, ima mjesto gdje ideš pokazati je salijaka i sun fre ne trebaš među obično da kažem ejmara i obično burani on to pokazuje znači ako te Allah počestio snagu ima mjesto ideš se može pokazati sva snaga ako te Allah džeshanu počestio lepotu na halal način dokaže tu svoju ljepotu i tako dalje i tako dalje i zato Allahu pokseli kareh salatu selam kaje shabu neš fi ibadeti Allah taala mladić koji odrasu pokornosti Allahu te bare znači, svoju snagu Tu žestinu, okrenuo ka čemu? Okrenuo ka pokornosti Allahu, tabarak vatana. Treća kategorija, kaže, radjunum qalbuhum u'allakum bil masjid. Kaže, čovjek čije srce vezano za masjid. Znači, čovjek koji sjedi, znači koji voli džami. Nije samo ono ide ide, što džemate noći, salaamu alaikum, salaamu alaikum, odma kod su dva ispod tebe. Znači oddeš. Ne nego čovjek voli, pa voli da dođe nekad prije namaza, voli da ostane malo, pa voli nekad da ostane, da klanje na filu, da uči i kura. Znači čovjek u čijem srcu je da kažemo džamija, koji je vezan za džamiju. Zatim, poslanik alihi salatu selam kaže u rađulani, kaže dvojica ljudi, kaže koja su se srela i upoznala Allaha radi i kaže koja su se radi toga rastala. Znači, to je kategorija od ljudi koji će biti na hladu u sudnjeg dana kada drugog hlada ne bude. Znači upoznao se svog brata, islam vas pojio. I danas je desilo da ste se razišli, možda jedan preselio, jedan otišao vamo, međutim ostali ste i u zadnjim momentima bili ste na islamu i volili ste se Allah radi. Znači oni koji takvi budu, koji se raziđu, koji se upoznaju Allah radi i koji se iz... raziđu Allah radi, oni će inša Allah i ta'la biti na, na, u hladu, kada ne budu drugog hlada, osim Allahovog. I zato molim Allah da nas učini, oti. I zato, draga braćo, Allah nam dao svako dobro. Saki pulka kad budeš s nekim, ako su se u ukobu nekad s nekim, ako se nešto se onaj, braća među braćom ili sestram među sestrama, uvijek kad pričaš s nekim, kad budeš s nekim, znači zamisli, zamisli da je to možda posljednji put kada vidiš tog svog brata. Da dakle, ga posljednji toga više neće Možda neće Da će se možda razići. Molleč Allahu te barekuta taala počasti pa da bude osanika džennata a ti smo možda nešto nešto rekao. Je zato svaki bratski zagrljaj ako te neko zagrli znači svaki znači taj lijep odnos trebaš da pamtiš. I da se ponašamo jedni prema drugima jer možda ne znamo možda sljedeći put kada se budemo gledali može se to biti na sudnjem danu. Da nas Allah te barekuta taala učini od tih. Zatim kaže posanika alejhi salatu vesselamu salasjo tri kategorije kaže wa rajulun da'athu imra'atun kaže čovjek kojeg pozove žena koja je lijepa i koja je ugledna, je li, koja je lijepa, pozove ga na blud, pozove ga na zinaluk i on ne to. Međutim, zašto ne učinije? Ne zato što on imao priluku i zato što je neko im ušao ili pojavio se, ili pre... ne, kaže, nego zato što se boji Allaha tabarakotala, pa kaže, inni ahafu Allah. Pa je rekao, ja se Allaha bojim. Znači, mogu da učini. Nije ništa bilo, nije bilo zapreke, nije bilo zagrade od toga da to učini, osim strahu od Allaha. ذات الله جل شانه كان إن ان الذين يخشون ربهم بالغيب كل صلاحا بالغايب jakie znaczenie owego ajata koi salaha boi boi umomentem kada ga ne vidi u momentem kada im ko ne vidi znaczy kada su gaibu usmislu kada su gaibu od drugih ljudi drugih ljudi ne vidi kada se koi tada pokazuje swoja bogobojaznosc koi tada oni koji čeka oprosti koji koja čeka velika nagrada kao kao što je to došlo u ajitima i hadisima poslanika Ali i Stratosa pa kaže inni akhafullah i prazna kategorija čovjek koji podijeli sadaku međutim dijeli je tajno ovdje hoće da se istakne dijeljenje znači tajno da bude samo Allah radi pa kaže njegova desna ruka zna, njegova lijeva ruka ne zna šta mu dijeli desna ruka Načina misli se izode bukvara, no sav je do treka, dieli stavi ruku za leđa. Što kaže da ne va ne vidi šta dieli desna, ne misli se, bila. ne misli se ona, kako se kaže. Ili čovjek misli da, da da, da, da, da je od pupka avret pa stavio prst u pupak. On ne stavi di pupak, misli da je samim pupak, a pupak gore. Ne, nego ispod pupka iznad koljena, znači to je avret. Isto je tako, znači ovde se misli šta, Allah nam dao svako dobro, znači da čovjek udi tajnu, znači da sad daje tajnu. I posljednja sar, posljednja kategorija jeste rajulun a Allaha khaliyan fa fadat aynahum čovjek koje je Allaha spomene u tajnosti znači spomene Allaha, niko da ga ne vidi pa kaže pusti suzu pa zaplači znači pogotovo to znači u noćnom namazu ako ga Allah te barekuta ala počasti da se trudimo da budemo odani znači svana da čovjek se raduje tu znači ako je odani koji koji plaču od straha prema Allahu te od Allahu te bare kuta kada i niko ne vidi Naci, onda su onaj da se nadaju da će biti jedni od, od ove od ove sedam od ovih sedam kategorija. Molimo Allah te barekuta da nas smiluje, da nam oprosti i da nas učini, da nas učini da budemo da budemo u ovom hladu na dan kada ne bude kada ne bude drugog drugog hlada. Ja koliko vidim vrijeme nas je onaj je leteklo. Vremena mi otprilike onaj eh, prošlo, molimo Allah te barekuta taala da ga sretnemo eh, u najboljem halu, u najboljem stanju da ga sretnemo da ono sene ma budu je za dovoljen uz Allaho tebara kwa ta'la pomoć sutra ćemo nastaviti da govorimo o šafaatu, govorit o polaganju racuna, mizanu, havdu i siratu sallallahu ala muhammadin wa anihi sahbihi wa sallamu wasallam wa